دران مخترم عوردن کو دا مولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن دا چبیس نمبر کے سٹھ چپا مسجد امیر ماویہ محلہ خطک سوالڈیر کی پا آگست دوزارات کے شعر دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس حبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو اے موسی علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسوم د جاہلانو نا ور پیغمبر جاہل نیو قالو دیوی اواله د مون د پاره خپل رب نه چ بیان کی مون ته ما هيا تو مر در رغو قالو اے موسی علیہ السلام انه یقول الله فرمایي انها بقاتون دای غخوا ده لا فاردون نه بوړی د نځانه دا نه بوډ د نځواانه او ب نهظکه می حاله د دی په میس کې بس درم د نه ډره بوړی د او نهډې رواانه ده پهو ما تومرون تاسوو کیا چې تاسوله حکم کولی شي په درمان د دې بیا رالو دی وی موسی عليه السلام او والا زمون د پاره د خپل ربنه د خپل مونته والا چې بیان کی مونته رنگ د دیک واسه دي رنگ یې سدي قال وی السلام یقینا الله فرمای دا یو خدا سفر او زړه پاکو تیز او رنگ د دي یا خالص دې رنگ د دي تصورن ناظرین خوشا لکئی که تون کولارا ډیر مدی دار دیر رنگ غواده نو دیده ایلی والی کولی کلا یو ایلی و کلا کلی بلا اغا زمیدار که اکا ناس دو پتی که او ارد که دو اغا ویل اگیا دی اغا اوبر اکا گی اغا ارد بانی گیر چاپی را تاوی زمیدار که اکا و سر ناس دی پدی که او منتی که سو مشروط ان تکس پلا ری تیرے دو اسلام کلامو کو اوار تے کاکا جی تاچی تا دا ارطن دا گیر چاپی را دا غوائی تاوی <coughs> تا دیلی دا جارس کولی چولی زمیدار کاکاو توی جارس میوتا زکا چولی دی کزا خوا پتی کی نور کار کرمر کوما یا خوا پولی بندوم را بندوما نو کدی ادری گی نو بیار اکلنگار با نکی گی نو مالا پتاو لگی دی زمیندار کاکه د غ په دې درې ک د سر د چله ک ل کې بیا او د سړیا د وال خه د د غوی نه دی ان بهقرتون سفره یقی دا ی غوا د زیه خارجې رګ دی خوشله کوې که تونکو ل را قالونو و او ړه د مون د پاه ی ب یلله نه. دغ پل اوغوانا د مونږه پارا دپل ربنا یو بایلنا چ بیان کی مون تاسه مل دی ان البقره تشابه علینا ان البقره تشابه علینا کینن د اغوا مون باندې کډا وړ شويدا او کینن مون ک الله وڑی خامغه بسم الله العربان شو مون په سیرین ذکر کایو کدیدا ان شاء الله نووی ری به اغوان شو مون خدا دې ان شاء الله ویلو برکته په دې وجهه پاره یو کار کې ان شاء الله ویلی قال انه يقول انها وي موسى عليه السلام انه يقول ان بقره لیکن الله فرمایي دایا وغادا لا ذلول تجتن ذا 40 مکا ولا تسكل حر او ارچينه دا ولا تسكل حر او نهړو کوي فصل لرا مسلمتوں روغا رمټدا لاشیه تپیا اسداغ پکې نشتا نو دیوه الانا اوس راتلوګ په پورا بیان سره انت حق نه مراد پورا بیان دا نه مخ کې حق نه او اوسې حق وي دلته دا حق نه مراد پورا بیان لا مانه موږ ذکر کړو یې کنه الانا جیتہ بیل حق ویتا اوس راتلوګ په پورا بیان سره فذبہو ها دی دا په ما کادو یاقاون او نودي دا کار کوونکې دجل نه ل بیا هم نوخواغی خوله لکه او دا غوای چا سر مونته پهې ک بیا اوږدو هغهه واقعت پکشته د یوه لکو او دا مور ډیرر تاابدارو او بیاغ سره د غواه وته یې په ګران قیمت سره وغسته بحر قرآان کې غې ذکر نهګی نو او د تفسییر اصولم دادي اب همومه ابمهولله نو کومي خبرنه چې قران او حديث سا کېته خاموش او تم داغه نه خاموشه ودارنګي په دویم باب کې په دریم باب کې د بن اسرایل سرزيات خطاباتو اول خطاب کې اتنی نعمتونه او دعا عذابونه په دویم خطاب کې دديده قباحتونه بیان شروع پایې کې د يهودو قباحتونه ذکر کول سره مشران او اوسد کشرانو یو قباحت ذکر کا چوادی ما تولی دویم قباحت ذکر کا حیل پیزبہ البقر او ددی زینہ دریم قباحت داغی بیانی گی ویس قتلتم نفسا فدداراتم چکلت تاسو یو کس او وجلو داکس اولی وجلو ودیکی مپسرین گنی وجی ذکر کوي. یو وجه دا ذکر کئی که یو سڑیو داغر لوروها نو داغر وارت غفتا ورکو لینا نو اولا گیدو او غطره قتل کو یا بازوئی جیو سڑیو داغتره او اڈیر زیات مالدارو نور ورسای نوو نو داغتری دا مال دا وجلی وجلیوها او کم ادیو کې چرازی راضی اولو فیت تو بر اسرائیل کانت فنیسا بعضې محاضین دته اشاره کوي چې پیت نه شورو شوي ده دوم د ځنالو پهوج سوو شوي شو دهاییس قتلتون فن فداررات في قتلتونم چې کله تا سوجلو ناف یو نفس لرا یو سړی فَدَارَاتُمْ فد ادْرَا دِیتوی چې پيوبل باندې راړیو فَدَارَاتُمْ فد فیا اختلاف کې پریوتې داغي بارکه وَاللّٰهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مُخْرِجٌ مُظْهِرٌ اللّٰه ظاهر اونکه دې داغ سر جتا سپټاوې فَقُلْنَا نُصْعِي مُنغا اِدْرِبُوهُ اوه دې مړیلارا به بازه ها و بازي سره دي غوا سره دا عام تفسیر دي چې چون کې غوي لالک نو دا غوا په بازي سره دا مړي وخه نو بیا هودي زمير کې اختلاف شته دي نه فقل او يمغا او چې مولانا حسين عليه الواني رحمت الله عليه ويو چې دا غوا تديده بارنو حالاله شي وي چې دا مړي سره دي غواخه او علي شي نو چې ا مړي ژوند دي شي بلکه دا ځان ځان ته مستخل واقعات تی نو بیا دا اغپا تفسیر خلق اعتراض کوي چې بی بازها که دا حاض امیر د معنص بچاتا راجے کې نو اللہ ما حسین علی علوانی وی بی بازها دا زمیر راجی دی دے نفس تا سنچه نفس تا مقفی فاداراتون فیها فیها که دا حاض امیر دا تانیس راجی دی نو مولانا حسین علی سے تفسیر فقلنا اوی منگا اضربوه اوه دی ملی لرا بی بازی ها پا بازی سر دی نفس سر دی ملی دا اللہ سر آوائے دی پتندے او تر آوائے چوئے دی با یا پا بازی سر دی اقواس سر گوئے کذالک یوحی اللہ الموتا دارنگی راجوندی کئی اللہ ملو لرا اللہ دا چی قدیر ذات دینو و ویوریکم اوخائی تازو تاق پل دلائلو دپا را چې دا کلنکار واخلیا نو قتل تاسو کو او الله تبارک وتعالى د خپل قدرت اظهار وکه چې تاسو مخ ته را مړ کو او خپل غل اخو نو پکار خدا او تاسو مصالمه نه لوي نو مصالمه او نه منلا ثم قصد قلوبکم لنست تاسو شخص شخص خو قصد قلوبکم بیا سخفوز لنست مِن بَعْدِ ذَلِكَ رُسْتُ دَدَيْنَا تا دیو حاکیانا رسط استاس رو نسخ شو تو دا پشان د کانو شو او اشد و قصوه بلکی زیاد دا ای نفس خوالی که زکر پکانو کسانا سا لار کیجی او پکانی دا پسو کس مباندی چې چیسنگ دلته ذکر کئی دا او یا پمانا دا وو سا دی یا به مانا د بل سره دی یا دلته د او د پاار د اام دی یا د پاره د اباه دی یا د پاه د شک دی یا د پار د تخیر یاره تنوي او ځکه او په ګنکس مبانې راځې او اشد دو قه دا الله د قدرت مزاری ولیدي نو په کار خ دا او چې مسله منې لې نورم سخ شوخه ننندورک هم داسې خلکې؟ چلو نه نهایت سختی زونه نهایت سختی قران اوری احادیث اوری دا الله د قدرت دا نخ ویني دا طوفانونه سیلابونه زلزلي دار سویني بیا اند الله نه نه ریږي دا سو کرتا دې مسجد تباز خلک راشي کلر جمعات په बिजلو کې ګوتی ويو کلر سپیکر تارونه خراب وي کلر لوسپکر دا ڈڼډي پړي ته بجدا سره پاړولي بابا الله ته پته یو په دې دندوزو څخه یې دا خو په 2 روپې م نه کوي په دې کوڅو د اندې م نه کیږي او چې وخت یې خبر د لږ فکر د مايك د اندې کو د سره 파روړي دا مو هغه ته پتیا دا نه بیا د جمعه د بجلی او د لږ سپیکر تارونو سره بیا چې چاړ کلو ډیر زیات خراب کړي وو ټول او تخ په اخلاص سره لاس پورته کړي ته کم خلک جمعه د لږ سپیکر یې دې درس دا دې چې چي چاړ الله دې ته ہدایت نصیب کړي او ګيسمت کې ہدایت نه خپې رضا څخه پغت شاله مشرمي کړه غي نه بل غټ شرم نه ښا دا قران او رسول خويندې مې نه خوښ تا کې ناشتي د معصومان بچی د سپینګيري په اخلاص را چې کم خلک مونږ تنگایو ها یو زمون ذاتياتوبانه خبري په یله ګياري په پروا نشتا خو دا قران دې درس را چې دا. دا قران د درس متعلق کوم سامان دې د बिजلي را لو سپیکر یا نور وغیرہ دیتره کم خلق چېړکې او مونږ را دا وایو که تاکي سر نرطو بي يا څه غیرتي د حلالي پلار بچي نو مخامخ کې ستاسو سينو وایي کنه د جمعات کړه له سپیکر چیل چېړچړکه کله تارون سره په معلومی کې دا چې دا حلالي اولاد نه دی ښا که حلالي اولاد یوزان بخکارې کی که څو کم دا سې کنه حلالي څو کوي پیريان خداکار نه کړي چاغه کړي دي چې چا کوو مون د دایل کې میچم او چلنی وررکوو که ته حالال او مون ته لغ انتظانکاره لوغ انتظان او که حالالی نه نه بیا غیرې حالال نه یلنه د په کاره د غیر حالالی هم دغه کارون او دل د بیللو کې ګوتې مو موغ چې د بل ان اناندالکه س کولو ب کوم الله دی په خپله توورانې و دکهه درس ملګری پرشانه دا ننم دا لسپیکر او د بجلی او دا سامان پو جا دی مرگرو تره اللہ بہترین بدلی ور کاروبار خپل مسروپیات پری دی دیکی تکول او دا پارا در خوبندی گی نا حرامی توف کار رکی چې چو خلک ماؤ پی جنے او دا ما پلار نری معلوم سم ما قصد قلوبو کم سم ما قصد قلوبو او کدیر سری منتظان خکارا کو که حلالی او که حر دله له مونږ پخار سورو او مخوله تورو دي چوکې دلته ګرځدو را ګرځو او ان شاء الله امید دی او ما ولا ملګری مکرر کړي دي ضربه پته ولګي ثم قصد قلوبكم کله کورون ترایپم دا دڼډی وړي او ثم قصد قلوبكم نو بیا څه شو ځورنا چا مشورې سره او د چا وسوسو سره کوي من لب ی او تییرته هدایت نصیب کی او هدایتې قسمت کې نه یا تییرری پداې شه مشر می چې د هغې بل شرم نه ختییرې پهکې پهژدونی په داسې ځینو کې چنجینو و کې چجیو کې چې چاخولیم نه شي سما قصد کولووب کوم من بعد د او ختیې پې شرم مشر مې چې کور ته چکور کی مورم نی خويندیم نی لونه ایم نی کخدی چخدی ایم کورک نی دیور پدی گردی چغس شو او چا پسی تختی دی لیو ثم قصد قلوبکم بیا خلقته د جمعه تارون سرمت چړیخه کانی خذا وبل چا پسیو تختی فيها ثم قصد قلوبکم د بی شرما بی خندا بدتمیز قوم ثم قصد قلوبکم بیا شخصو لنساسو او الله زموندا فریاد اوری کنا یا الله مون خو تا توایو چې الله دا سړی د مو ته پګو تراولې چې دا مونږ به نه خپرلې خو ورنا ته انتقام مغستون کې زادې او یا الله دا خودی قران سره چېړکې یو ثم قصد قلوبکم بیا سخورن استاسو پس دینه په هیکل حجارا نو دا شپه شاندکانی لونه رکانی په شانتی شو او اشد قه بلک زیات دا نهنفسخوالي کې وإن من لحجارتي يمكنن بعضي د قانونه اغية لما يتفجره منه لنار او بعضي دقانونه اوس اقسم دکان ذكر کية او بعضي دقانونه اغية يتفجرو چراان شي دغ نوليإن من او بعضي د قانونهغية، یا شہم کو ویام نوبع ومانتر اِسا ویام نوبع باتی کانی com en anger ورقی شہم صحیحا نوبع ایساdانیوخان باتی نوبع ایسا ورگ builds Gotta Good. سا马ی شہم صحیح کنی because Tuars The او jastej brekaanissii.itié request Aw ka ta kia 드�rian dominio. allows if Sohtажai goda want to be aishin saar raiznina sa maha. recently avoir gueso ت اوحد اوازونه نو نوته و ان منا لما يحبتو من خشيه الله ګور دا کاني یو صفت د ذکر ک چې دا غينا ول روان شي صفات په اصل کې دا کانو دار شي شيخ خشيت راشي انسان له جڑا راشي ترې علم دي شي بیا جڑا تر اه د قران په وخت کې دي جڑا کوي دقرآن دی بایانېږې دین بیاږې وخت کېږي او په دکې انقلاب د کانی دا مران ووسکو یعنی دی قآو دی حادث د معاعو او د دسترګونه و کې راې نستې د په جړه نه کو انقلاب را نهلو او دا ګلوونه پرې نهخ د دا د کارونه ډیل زیات سختی د کاني نم دیر زیات سخت دی او حدیث سپار ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د سخت ظلم متعلق نبی علیہ السلام, السلام به دعا اوستا اللهم انی اعوذ بکا من القسوت والغفلت یا الله د زړه د سختۍ د غفلت نه پناه غواړم دغه چوند بیا په خبر اثر نه کی بیا ولاوای غنا پدې تفسیر کوړ ته بيکه حدیث راځي غالبا دانش رضی اللہ عنہ یوعید دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سلور علامتونه عدد انسان د بدبخته علامات تيخه چې پچا کی پدی علامات کی یو علامت می خداده انسان د بدبختی علامت دی یو دسترګونه بلکل اوخ کې نه راوته قران ولا بیان شي احادیث ولا بیان شي نعذابون تذکری دا سور د مردان کې مخ کې سیلاب راغلی او دی پټا ګرام کې د زلزلې د شپې کې راغلا د جړک کمزې کی پریوزی دار مخه ترازی بیام دا الله د یری نه د سترګو نه وښ روزی دا د بدبختینه خره اوس دی مونږه ګورو چې مونږ دانه خښتاو کنه انکو کا خشک هو نه د سترګو او چېدل د بدبختینه خره تر سترګې بالکل اوچي شيخه پدې نه د وښ کنه روزی نه هلکه حدیثو کې د وښ کورابوی اور په ځای لاغلی نو کوم سترګو نه د الله دې وښ کړو او تعالی پدې استرګا ده جهنم او حرام نه کله کله جڑا کو ل جڑا مشکل حدیث پاک کې راځي کله جڑا ناراضي دې جڑا شکل جوړ کړه الله ل جڑا شکل جوړ کړه په تکلف سره ګناوه خپل را مه تکول هغه الله ته پېشکول چې الله پاکه تو غ ډیر زیات ملعمی حقيقي ذاته محسن حقيقي ذاته ته ما باندې ارزن غ انعام او اکرام کړې دې د ټول کارنادي زما دپاره پیدا کړیوي او ی لا ز بیاستانه پرمانی کومه دسترګونه او کې راول د چېستر کې و دا د بدبخته علامت دی دویم د بدبختې علامت دا دی د زړ سختې دل دا زله بالکل د کاني نم ورڅخ شي کانی ک خولا داسې پچ ته چې دا اوبران شي ته روان شي او اوغړی داله د یا نه. نوچه کم یا زلو سخت شو, دادا ور شو دا دا کانی نمور سخت شو دا ایس پروانا منزو دا سخت سکیو خوده سخت دی گناونو تی بیام بڑی راخ کلی حرامو تی بڑی راخ کلی کنزلو تی بڑی راخ کلی روانی ری بڑی راخ کلی یا دا سخت زلو چې جمعت تارونو که گوتی وی روی دنو بل سخت زلو چای چایی تالانا نیری جمعت نغلا درین دا اگ دو اگ دو, اگ دو می اوږی اوږی ارزوګانې لرل او دارنې د دا دنیا حیرس چې دنیا را ډی رکم دا سرگو نکل کل کل دنیا را ډی رکم نوکانو کې خدا سې ایش پاتستا په دی وجد الله د یری نه دسترو نه کله کله او او کې را بایلو ځکه را سای کوی ای شوو عشرت س دوعالم کې نهیں مطلب موج دنیا د ای شو عشرت نه خدامات ته مطلب نیستشته ای شو عشرت س دوعالمې نهیں مطلب موج چشم گریا سین بیریا کر عطا یا رب مجھے یا اللہ مال دا تیز را کی چې پایی کې نرمیو او سی استر گر را کی چی پایی که یا اللہ تا تا او او اوخ کرا بیدلی دلتا یا سوال لازی چې پا دیکانو کی ہو پاہم ادراک نشتا نو دادا اللہ دیرن سنگر ارگڑی او جمادات تی آغی جواب دا چې چی کې دی که دا والجماعت مذب دا دی د احل سنت و جماعت پا نزبان دی پا حیوانات و جماعت و پدی کی او خاص کس مشعور و ادراکشتا پا سوال پوشوئی سوال دا دا کان سنگ دا اللہ دیر خو کان دی نو پا کان که خسانشتا پا خبر خوکوئی جینا خو دا احل سنت و جماعت نزریو اقیدد آدھا مسلک دا دی چه پدی جماعت و کانو کے حیواناتو کے دی انو بوٹو کے یو حاس کسما ادراک او شعور شتا او دائی حقیقت صرف الله تبارک و تعالیٰ تا معلوم دیکھ تفسیر قرطبی او اللہ ما بغوی رحمت اللہ علیہ ابن کسیرہ سراحت کرے قرآن کریم انکہ منگا اگورو نزیب از اللہ فرمائی تسبیح لہ السماوات السب والارد و من پیہن پا دی از مکہ اسمان کی جسدی دا دا اللہ تسبیح وئی دا بوتیم تسبیح وئی دا سارویم تسبیح وئی و امن شین به ی اور یو سیس دا الله پاکي بيان هي ولک الا تبقول لا تبقون تسبيهم هوته دای په تسبیپ ویل کړه الله فرمای کل قد علم صلاته وتسبیحه الله لد ار یو سیس او تسبیح غ علم دی وان نجم والشجر يسجدان د دا استوری داونی بوټی ددا دا لتا بداری کيو یومئذ تحدث اخبارها دازمه دا کبه د قیامت پر ال چیا الله د دې د ظلم کړو د دې د را باندې دې دی کې را باندې اغلاق کړو جمعات د ازمکه بم الوي چیا الله پاکه نو څوپ لارانو زوی راغلیو حرامي چټ راغلیو جمعات نه راغلا کړو نو پاس جارو په پا اه هزار حیوانات او جامادات دا نګي د دې د ادراک او شعور دا ثابت دی او ډیر داسې وني داسې کاني داسې جامادات آغې احادیث او کې تذکرہ راغلی دا چې غې د انبیا او تابعدارین کړي دا ستون حنانا واقعا بوخاری دکر ذکر شوی دا بابا مسجد نبی سره خوا کې اغه یو ستنو وا د کجوي او مندو نبی اسلام و دلډاواله او چې کله نبی رسول اسلام ته منبر جوړ شو هغه پچوچو جوړل او غچری بیا نبی اسلام او رضوی دا الله رسول او لته ملډډا نوخه اغا سوتون حنانہ زکا عارف رومي وي اوست حنانہ اذ حجری رسول اوستو نے حنانہ حجری رسول نل مزد همجو اربع بيوقول او ګورا حنانتا حنانتا او اغا سوتونتا چې د پیغمبر اغا ملادت نجداکیږي نو جڑا کوي او فلسفی کو منکر ہنانہ ہستو اصفواسی انبیاء بیگانہ ہستو بخاری شریف کی حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوہد گھر تو کہتو ملګرو تو ویا ھذا جبلن دا جبل دے دا غر دے. ونو دی را غر دی یو حبنا و نو حبہ دی مونسرہ مینکی مون دی جبل سلمینہ کو دا جبل مونسرہ مینکی مون دی او حدا دی غر سلمینہ کو بخاری شریف کی حدیث سے مسلم شریف کے حدیث راضی او، نبی علیہ السلام فرمائی زا اوزم آغا کانی پی چې چید نبوت نمخ کی مال سلام کولو خا کان نبی علیہ السلام تا سلام کول دا ده شان والا پیغمبرو دارنگی بخاری مسلم کی روایت دی نبی علیہ السلام ابو عمر عثمان دا دیا ہو داو حد پا غر یادا حرا پا دیرکی برا ورخطو نو غردہ سے اوڑا کی دو نبی علیہ السلام خپل مبارک کا دمو اگا ادرو لو وی ای غرا ادری گا چپ شا گورا غر سر ام خبری کلی نبی علیہ السلام توی چپ شا پیغمبر دی صدیق دی او دا شہدادی دی سر علی رضی اللہ انو فرمائی چه کل امون نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام سر دا مکینا بارت لو تو چې کمو ونا یا غربانی بورتک کی دو دا آواز برات السلام علیکم یا رسول اللہ اواز براتلو وردارنګ جماعتو سرا دا خبرې د یو خاص قسمه ادراج او اشد قسوا بلکې زیاد دای دا نه فسخ کې او حدیث قران کې منادی لو انزلنا هاذ القرآن علی جبل کدا قران ما په غر نازل کړيو دی بدال الله د نړۍ وړي شو او پਤਾ کېږي انقلاب قران را واستو واستعقیده انقلاب را نه گی تا په ملک انقلاب را نه گی والاو ان منها لما يشقکو او یقینن بعضی د قانونا هغه دی چې چوو اوچوي او ځی دغه نو با او باز د قانونا غي چرار غلی د یاری دا, دا الله نا دی یو احادیث کرا دی چې ډېری خبره او سړی کی ذکر اسکار نه کی ډېری خبره کړه تو دي خه دما او دی دی کو سو دینی خبره نا بس دنیا خبره لڑلو تپلو سو سو دنیایی من نو دا قصوت تخواده دا دنگلو بس وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَّ دِيَ اللَّهَ نَا خَبَرَ دَا سَنَا چِ تَاسُوِيَ كَوَيَمْ اَفَتَتْمَهُونَا اَنْ يُؤْمِنُوُ آيَةَ دا تم پا قرآن کی دولست پیده دا اَفَتَتَمَاوُونَ اAYAَتَ ذُو تَمَسَّاتِ اَيُؤْمِنُونَ اَفَتَتَمَاوُونَ کِی ذَمِیر دَفَایل راجِ د ایمان والہ اوتا اے مؤمنانو تاسو تَمَسَّاتِ اَيُؤْمِنُونَ چې دا خلک به ایمان رۄلی لکم لا لکم کلام ل اجلیه دی ل اجلکم ل اجل داعوتکم تاسو رداوت په جو د ایمان رۄلی یا اَفَتَتَمَاوُونَ اAYAَتَ ذُو کې دې بس تاسو تصدیق کو کی تاسو دا خبره تصدیق به وکي ندی دا څنګه کوي تسلیبه کوي لکه دا خدا ته حاله دی وقد کان فریق منھم یقینا نو واي اور دل د دینه چې اور دې کلام د الله به تحریف کو پای کې الله کتاب به وېدو دای په کې تحریف کو خبر به ګول مول کا بس دا یې نه چې دې به پی پوښو او دا تحریف کاو دا کرطوتی کول دا ناکار ترونه کول وهم یعلمون غری بناړو پوی دنکنا نفس معنی وک وهم یعلمون خپ پوی دو طرفه پوی دا چول کول لکه نه په دونن نه کایو وهم یعلمون او حال دا چی دی پوی دو وذالق الذین آمنو نو یو قباحد ذکر شو تحریف کایو بل قباحد منافقتو ایا تخیل کوي او اذا لقلذینا امنو شکل دی یو زه شی اگسان سره چې معنی راوللې مومنانو تمه غموشي دوی امننا مونږی معنی راوللې و اذا خلا شکل زان تشی باز د دینه باز وتا ور بیا سوق دا باز وته و اذا خلا شکل زان تشی باز د دینه باز وتا د دې دا بازي کشران دي بازي مشرانو خو ته لړشي دا مشران پستري ګرو بث تاسو له يل تتل دا کشران هورا شي او دی ته وي تاسو مؤمنانو ته تا تھوڑې خخلچه تاسو تذکرہ خو د اون پتورات کې مرغلې دا او موږ خپل خپلو نو مریدلې دا دا مشران په دې انت کې مزه تاسو وي دا خبرونه کوي دی به سبح الله پتو چې ان لا پاکه خو نه پتاوه د دین محمدي دی او به یې منني دیو پتا زبانه نمو شران تغیب ورگیل تا ګوري مزه راځه ښا وا اذا خلا بعضو او دات ار دور کی باطل فرض د پنج اختیاری یو تلتمق به سم شومان قارئ هارو چې په تراتلو الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول کال و راسی پدې مسجد میرموهه کې له تجوید کلاسونه شروع دي او دا به په سبه تر हद کې په خاص مساجدو کې یو چې پدې کې د قاری محترم څخه مهنت و برکت سره کافی خلک و چې قرآن زړه کړ الای مزید ترقی اور کې ماشومان ډی زیات مونږه دا داخلو یې گنجایش نی 3 4 تو ماشومان ما ديګری مهنت او دا رنګي صابر قاری سیب دي عمران قاری سیب دي محمد قاری سیب دي او دا رنګي ادریس قاری سیب دي اول استادان دل ته محنت کایو یو غټ جامعای ریو کس مغټه مدرسہ را دونه تعداد په غټو مدارسو کېم نی کومګه د بوډونو او د ريجستریشن او د چندو مندو او د حدیثونو شوقیان یوځیدل الله دین دے، دا دی د دې خدمت کیږي په خې طریقې سره او الله به زمونږ راضی شي د د مدرسو د بوډونو زو نغه غیره پر چندوز او رستا بس الله پاک یو نظام له غش لایو او الحمدلله ثم الحمدلله کافی ملګرو قرون نزدک مگه اسکالنو کی وسوما شمان دت غیر ازو نوغه قریصه ماتي را وړن نه را دینه ما دې مشترا سره خبره وکا نوغه بیا و د چویو هغه جمعه ته مځیل ته پنځ پیریان دینه وړو پنځ پیران پہ پی جندنه وای کور کی ویه جمعه ته پیریان دینه مونږ تل زوخه ویته پیریان نوورو ته کې مځې ډیر دااتې معشومان ما دي مات کې غیررات د کوو تجوی د کوو لږ قرآو غ ل پاتې او لږ سبق ولا و لپاتې او غرات تجو مکمل کولو ډیررو خلقو هغې تظونه خراب کو دا قر صحیح قرآس دکل محروم کو نو دیر اوزن داې پوه خلکو کې ته مضې ورې هلته لړ نه شه وته پیان دي د پیریان خدل توواکی الحمد الله اومال همدله دورې ت ک زم بهله پان شیک دي. اږي راغورتی بیا درس سره یل د پیریان یاته سووی نه کوي ها زمون بلاتې شاګردان یو ته بوځه دره ورغ نه کوي دا موستان درس کی یو کال ډیر ملګری مون ته دل تراتلو اوی تر واګه ده خو کی پیریان ناسو درته بوتل ته کی ناسو چې کله به درد ختم شو اغي مون تر واګه کست کس ته غټ پټ کی به والو چې بیا باډو نو پیدا تر واګه مت پغه ده شو نو قران ته خو پیریان دغه خبره نه ده او وروزه ژوند ته پیریاد نی وړو به پدی یریږي اا اپا تتما لکم وا اذا لقل لذینا امنو چې کلامه خاموش یاد کا کسانو سره امنو چې مان راوللې قالو نو اي ای مونږ ایمان راوړې چې کلهي اوادي شي بعض باز دینه بعض وتا نو قالو دا مشران ورته ويو اتحدثونهم تاسو دي له خبر ور کوي بېما فاغسو پته الله علیکم کتابو الله خود نه کړی دا بېما پته الله علیکم فاغسو فا چې تاسو الله کار کړی دی تاسو الله ایلم ذکرلې بېما پته الله علیکم آغسو چې تاسو ته الله بیان کړې بېما بی فاغسو پته الله چې دی الله پتافي احسان کړې بی ما پاغسو پتحلاؤ چه اللہ پتاسو نازل کری دی ایتا موئے لیو حاج جوکم بی ہی دا لام پا بانا دا کیسا ری تو الام اکے لیو حاج جوکم بی ہی بی دا پارا چه دلوی سی پتاسو پا دی سرا این دا ربکم پنیز دا ربستاسو آئے تاسو داکل نکار ناخ لیا گورا دا یاد ساتل پکار دی چه باطل بخپل حربا استعمالیا ایتا ربستاسو چې ست طریقې سره دا عوام دې تخواته لرل نشي چې دا مونږه غلاګانی زمونږ راکیو د معلومي نشي اوسم ډیر دا چې زنان غریبانه قرآن درسوري ډیر پوهه خلکو دې کوي درسونه لري خو چې دې به مخارب شي وا قرآن ته چې څوک ناش تي دا غینه ته پوسوکا د دې سپینګېرو بډاګانو ته پوسوکا چې دا هغه کارنی پر اسلام غره مکه راځي د دې مشران او علما او وکيلانو چې په دې اسلام غره مکه دا غجمال ګرین ناراضي د نورو آغا هم دا او دا کوی میا نه غریبانان را کریگی دا این تا پوزو که دا قرآن کی دخارا بایو دا, دا اقیده مضبوطه یو پس ایب آغا خوین د دی دا قرآن دا براکاتو دا درس نا محروم شی اولا یعلمونا آیا دی نپویگی ان الله یعلمو چه اللہ پویگی پا غصا چه دی پتایو پا غصا چه دی اخکار کئی و من امی یونا بازی پا دیکین لا يعلمونا چه نپوئی گی پا کتابا الا امانیا مگر تشخوایشات تشعرزو گانے امانیا اد یو مانے دروغا کہ پا کتاب نه گی بس دروغ خبری کئی یا دویم دا الا امانیا پلستوئی پوئی گی پا مانے نپوئی گی لیکن دا قرآن پلستوئی سڑی پوئی گی پا مانے نپوئی قرآن واللہ یاد دی قران ورلیا دی خولی ورتیا دی په معنی نه پویږم امیده خا د امیده او منهم اميون او دا ترجمه چې کم حافظان صاحبان, قایان صاحبان دا قاری دا دا دا قاریان صاحبانو اې ترجمې له توجو نه ورګی د تجوید پرانا کې تاسو بیا د قاری هارون صاحبنا تپوسو کې کې ترجمې کې ترجمې سونه اهمییت دی د قاریانو صاحبانو د پاره زکه غزی بیانم زخه یو غیر حافظ غیر قاری و قاری ته بل الحمدللہ په قراتو کې پیج دی کړه له ها چې په دې کې د پعلم تجوید کې په علم قراتو کې په قرات العشر او کې الله پاک ایته مهارت ورکړی درغینه تاسو کې جو ترجمه څنګه را آيا په وقف په دې کې په بادي زینو کې په قراتو کې په مانو کې کتابه پتني بي ضایع به وقف کې وي نو یو دې کې قاریانو صاحبانو عدد دای دا ی دې اقم قاری ته تلاوت کایو نو هغه تواه واه ماشاءالله سبحان الله ادا ورته وایي نو باید غذاب تذکرہږي سبحان الله حالکه هغه دې کې خجالا پکاري استغفر الله پکاري نو دا رنګ دا قران د ترجمه الا امانیه اګهستم امي وایي چې الذي حفظ القرآن يقال له الامین ومنهم اميون بعض پدی کې ان پڑھ دي چې نه پويږي په کتابو الله امانیا او چې د قرآ حافه او قاریمي او دقرورآ دا مظامین مت یاددي او په تاراو کېو په منځ کې دیا د قرآ جوی دا دسترګې وخ کې را برشي الله د تاالله اولاړی ما دمهاب میراب دی او لاړی ما او دا تتسکه که د نیامتونو کله د قصصو کله د واقعاتو او د هغې معېله سوچ کوي یا دسترګې وخک تازه خیې تاته به د شخ سودس یا د شخ شوم را تراوی ید کله کله پکې پچوچو په ځاړه شي مانځکي و اينهم الا يجنون ندي دي مگر ات کلو يونکي اتکلي خبره ات کوي په خبر ځوان باندې لګي دي فويل بسلاکت دي للذين ا كسانو دفارا يكتبون الكتابه چې لکي کتاب پخپل لا خبره پخپل لا سولي بیا وې الله تعالی په نام له يسترو به وویلن دا ویل په پسيرين ذکر کوي چې دا یا په جهنم کې اوادي دها او چې سلويخ کاره څړې اغه ته رواني و رواني د ته ته تلان ویخت بي له ورسي الیته تاسو مخفوس کی یادویم دا ویلو دا مشق غذاب مشاقت ته وی ویلون کې نحوي قاعده دا ده چې دا ویل مصدر دی پیل پيل راضي ني تصنيع راضي خا پیل پيل راضي شهري ګردانو پرشي دا جما ذکر کول په وخت وخ کې په وخت د اضافت کې دا منسوب وي لکه وي لکم وي لکم فقالت لك ال ويلات انك مرجلي او دې آیات کې خیال کې ودا ويلن ويلن ويلن څو وَي کر د ذکر شوي په بس حاله ک کسانو دی کسانوله چې د ل کې کې تا په خپلو لاسو بیا و داه طر پ ده الله نه اوس ډیرر داسې که نه دځانه باره ب جوړه را جوړ ک چې بس خلک په دوکه کږي سکسانو د د بعض اعلکوو د خواتل نوره لاکوو ته نو بیا یو بل سره لګیا او ګپ شپې لګو د شاگردان بهدي قآ وي خورآ نووي و تو زحبت الى بلد تطلاع تا ان کی کری تلړم قعدت فی دائره تلسقات حالانکه دا پی دائره تی پکاره زکه دا پی هر په دی او بجاره مجروح وری باران پوی ده نا د اسقات په دیره کې کیناست تمام اخست الصابونه واخست خمسه دراخما سابون میرا واغتو پیو مبارک ده شه بيددان ته پیجمیو سوینزا لی یشترو به سمنا قلیلا روبازی اهزان بار به جوړ کی خلق بدوکه کی الکه داسی هه تو پروګرام یو بل ډول دی ز پروګرامو سلهم شهم څه د جم او جا جا ليشترو بي ثمنن قليلا دا ګپ تاسو نن یو ريدلې ښه ليشترو بي ثمنن قليلا ليشترو بي ثمنن قليلا ا نذانا ربي جوړګي هاذا منه عند الله دا یو یو جنه واسنه سره بي وا نو عمل پکېو نه د مشرانو ادب احترام پکېو نه زګه کم طالبات یا مدارسو او ترجمه تفسیر او کوم بناته ايته قران د مشرانو قدر د بوڑایگانو خدمت دا ذکر کوي ايګره بوڑې رااله وګاجینه وتا استهزه اور پوری کوله وي وي حمارې تر پر خيراله حمار اخريته وي وي وي حمارې تر پر خيراله اب ګډه غریبي وه کدا سلورت صفاق الپاځراته وی وی به چې زبسن خمارم همار خبر ته یو ساتل وی مقام نه هماره بدی موری هماره بستان یای دو یو پکیره بوډه ما ها دا منندلا دا در طرف د الله نه دغه دی پټېګري طرف ته یو پخوا پخوا خیرات شول زمونګه عبد کا کاکا سپاق دیوبخي دلته جلسیوار جماعت کې به دورې تا ناس ته کړه ودا خبرې مونږ ذکر کې بڑے وجد کړه لو اب چې مچ یې کړل تاسو دفتر راځي ما اوستان ټیم کې داغه ته کی تکول هغه دروځي په خوله ویژه خیرات ورچا تلو ما څه کسان مسانم راغلیو هغه چوکته نه دا وخت ادو کې نه دا وخت سپورته او پکې نه شرک پتون او بس خالی هغه هغه روځي سپینون ته پکړوي غریب د خپل مطابق په دې کې آسان او پرلته د اخلاص غری تاال او بکې د غ م بس خوشحهشه به دوعا ته وکه د دغې بران ګوره و کو ی خیا دمونغونه کړه وکوو خولی راې نه پهې د چر ډو کې شته او نه په کې غقع شته نه پهې س نو خیر خوی پای ان کیا ب یختیا پ د انکې داسې داسې کې داسې داسې کې غری خوپ او د امین سررف تاسو لله نه ی توب ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یُؤِيدَ اَذْطَرَفَ اَلاَّنَا دا ولي وې دې دا پارا جېپې گرمایخه لې یشترو به سمنن قلیلہ دې پارا چې واغلی په لا سمنن اول صرف نه ذکر کې چې په اسی قلیلن و سره اول ذکر کې دا غیر سو وجه مفسرین ذکر کې یو وجداه کته ډیر مال واغستو قلیل ذکر یلا فانی دې مرا پات کې دن یاو دایې دوه موجد تا واغستو نو دا حرام دي یو حرام که تا کړو نه لګو نه ایربو نه جربو واغستو دا قلیل دي دای بس هي سي دي بلدا چې دا په نسبت د اخرت سره ډیر زیات لگ دی فویل الوم حلاکه دی دیده پارا دا غس په وجا چول کلا سونو د دي و ویل الوم دی دیده پارا داغه سبب وجا چې دې کتاب کو د دې کر آیات کی ذکر کو وایل نو وایل نو وایل یو پاسټ تنس یو پریزنت تنس یو فیوچر تنسي زمانه حال استقبال او ماضي و دې درې وړو زمانه کې دي تبا د پیران باندې تی به پرې خو دی وا او صبح وي وقالو او دی به لن تمس نارو منګتبه هیڅ راون را سيګيور مگر سوره دي دشمار یو سوره دی منګتا ځان د جنت ته کدارانی صاحب وردا بل قباحت شو وقالو لن تمسن النار او دیم ته اول اور د سر را رسینه او که منګتا اور را رسي نو الا ايامه موجوده سوره دي دشمار چې سودا منګ مشرانو سوره دي سوچ پی د صحیح عبادت کړي نو بس اغه مرزا زابه راکي نور منګ به جنت ته یا معدو دا دو بهوي زمونږه مشانو د تخی بعد سلو را کړی نو مونږ تبا سلو را د سزار را کولی کېږي د ځکه سلو تو س خو د خبره کیدا کې دا دا د اندوانو کی د سلو اخت اختیار کو خا. اندوانو کې د سلو اختی روواج د اختیار کو زمونږ په دی ععلاقو کې ساړیر بشخالی کې پخوا پخوا اندوان پاتې شو وو هغی باید که خپل طرق کول خپل طرق نه پریخوا د مسلمان باندې ډیر افسوس پکړ دی ګوره که یو سیک دی اغله تو آیا چې دا څه کار مکو او دا غرو نانک هغه کړی یو هغه ځان وجني هودا غرو نانک خبره نه ورغی یو یو دی اغه لکه یو خبره زین کی کو کو کی تو نو لی جتا ته محاتما پلان کی او پلان کی دا مشردا کړی دی هغه ځان وجني اغله پری دی اے مسلمانان تا تا اللہ سونخ کل پیغمبر را لگلیو دا تمامو انبیاء و سردارو تا لفت اولا که دا دا غد طریقه دا سی دا تا بیان دای خلاف که یار اگرونانک بارک رازی کنم یو سیک بارکی اگر د سیکانو دا اصولی دایی دا مذہبو چیگی دا بدن یو ویختم نالی په دیوان یه سرکیم برا یو لوی اغبو سڑای ترلیو دا بریت ویختو دا گیری ویختو دا بد پیاو سې پاتراح کې یی دانه راوخه ده چې ډاکټر ته لاله ډاکټر دوی دا یو کس له له کومه علاج بدلو کومه دی اپریشن بدلو کومه سرجري بدلو کومه اوبې غوسه چپ زمون ګورنانک وی بدن نه بويخت نه کړي کومل کې ګمرد شمه علاج حکم نه سره د مسلمان کې داسې شتا الله اکبر کبیره دا حافظ مسلمانانو اکبر د اندوانو کې د سلويختې رواج د سلويختې چکه له اندوانو کې بمړی وشو نو په سل ویختي به ور پسه کوله رسم چهلم تنظیم مسلمانانو کې سو راز مخ کې دا ترتیبو او الحمدلله ثم الحمدلله یو ډېر ښکلی ماحول جوړ شو دا زمونږ د خوینو چاچو او فاچو جنازہ ټول مل مان لاره تنظیم تورغلیما خلق برات له دوا به کوله 20 منټه کې به پوره دا یو ښکلی تهذیب دی نو زمونږ پښتنو کې دا ترتیب سلو وختیبختپلو مړلو په پس کوله او دا خو د دو ان دوو اخستې شووه حالان کې د س وختی متعل په تاوا داروېی بند س په دو 2020 کې کرکی دا نا جایز ده س کول مړ پسې او ې خیرات کو چې کلم کوه په دی سلو وختی دا د اول ماغام د دو ماخام د در ماغ د مړی روح راغلی په بل نستدي دروازی لهکولو پرې دی او اکوټوې د نه ل راګدي سې ړه بیا اوی پریشانو ختی بتللی دی. دی پریشانو کور تبیان را دی امداد المکتین سفہ ستتر ذکرقی سلویختی پا شریعت کی نشتا دارنگ پتاوہ رشیدی سفہ ایک سو پنگ کی ذکرقی سلویختی پا شریعت کی نشتا مجموع پتاوہ ڈاکٹر عبدالحیل اکنوی رحمت اللہ علی آغاز کرکی سپ چار سو اٹتیس دا نشتا دارنگ دا دوانو رسم دی نظم البیان پتاوہ بزدازیہ ذکرقی دا سلویختی ناجائز دا اگه سو کول دین وایو نو بیا خو کلي سورہ وقالو لن تمسن النار دا بل قباحت ذکر کيا وقالو او دیب ویلا لن تمسن النار مونتباهيږي زاون رسيږي اور مگر سورہ د دشمار پر په دی بلایت سره دا دیب جهنم ده دي قل توړتو آیا اتخذتم ايات او اغسترا د الله نسوادا توثر الله نسوادا کړيدا فلن يخلف اللہ الله عهدا الله هیڅ خلاف نكيده خپل وادي الله د خپل وادي خلاف نه ان كلا تخلف الميعاد فلن يخلف الله عهدا ام اللہ وعدی خلاف نکی اللہ وانتم ان تقولون الله د خپل وادي خلاف نه کوي الله مؤمنان ته فرمایي وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين کته سو په ایمان روانه تاسو بغالبيه ان تقولون بلک وای تاسو په الله باندې هغه تاسو چې نبي ويګه بلا د سندا دا بلا حرف ایجاب دی او څنګه عامو جيرو دا خاص د هغه زې پوری چې مخ کې موجودي او پے استبهام سره او چې مخکی نبی دارا غې د جواب د پار راځي بلا داسې نه ده دا یا تاسو څنګه وایي من کا سبا سیتان چا چوک سبدی زبدینم مراد دلته کې شرک دی ښا ذکر پسې وایو اولای کا اصحاب النار تمو اعتزلو دا نظریه ده چې کم کس ګنای کبیره کې مخلد په نار دی دلیل دا آیات دی مڠوين سَيَتَن نمراد شرک دي چا شرك کو کو پشر كمل شو هميشه جهنم ميدي من كتبا سَيَتَن چا چوگا بدي چا چو کو شرر کو وا هات وات اورا غير کي دلرا گنا ددا ترمرگا دی گنا کي دي ترمر گيو نو پاولايكه اصحاب النار داك ساندي جهنم يانو همپيا حاليدون دی با پجانم کی ہمیشہ یو والذین آمنوا اگسان چې مانراړو واعمل الصالحات عمل یوګو په طریقه دا نبی علیہ السلام تته مر خطاب بترغیب اولئکا اصحاب الجنه نو دا اگسان دی جنتیان ان فیها خالدون دیو پدې کې همیشه یو دویم خطاب کې ذکر کو ہاں جی درے قباحتنا د مشرانو چوا دی ما تولی و اید اخذنا میساککم ثم تولیتم خیل فی زبی البقر ان اللہ یامرکم انتظبه بقر و اید قتلتم نفسا دادری قباہتنا او دا اغیدہ کشرانوی ذکر رکو چی ثم ما یحرپونه تحریبکو و اید الذین آمنو قالوا آمنا مشرعانو پسی روانو نمشرعانو خبر منلہ منافقت کولو وقالو لنتا مسنن نارو زانی رجنت تک درانی صاحبو و ایز اخذنا میساق بنی اسرائیلو اوز دا دی زینا خطاب سالیتو در ایم خطاب بیانی جی دا دی زینا دا تر آیت نمبر چیستی پورې شپگت یا ایم نمبر آیت پوری په د دریم ختاب کې ذکر کوي دا خبره چې دوی ته الله وي دا کارونه کوي نګوره دی هغهه کولو الله چې تهوي دا م کو نو کولو اوته چللی ده دریم ختاب کې دا ذکر کوي ان منل اوواام الله چې عوایر ذکرلو دا دا وې غ نه کولو الله دوی د سه منړلو نو غې کولو الله پ دا م کوی لکه څنګه چې موږ ته الله فرمایلی دی چې تم مؤمنانو ته وایي خپل نظر څخه ته کی نمون نظر نورم بارکو ها الله فرمایي قل للمؤمنین يعوذ من الوسواس نظر حفاظت کوي پردو ځاناو تم وګوره نو زموږه خلکو دا په نوراله تصرف دی خطوب چې پوره په احسانه وتني کړي نفرت دی نه نو دام الله ته حکم کړي دا سم کوي نو دا سې کوي الله فرمایي و تاسو دې غر طرف ته نګورئ دیوخانو طرف ته نګورئ موږ نګورو الله دې دا کوي نو هغه دې منکرانل پدریم خطاب کې دا ذکر کړي انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي الله په دې توګه ویل لا تعبدون الا الله عبادت به یوازې د الله کوي دیو سره شرک شورو کوي الله ته مور په لار سره به احسان کوي مور په لار تنګولو الله ته د رشتہداران او ایتمان او مسکینانو خیال بساته دی به خیال نه ساتو الله ته خلکو ته خبره کوي دی نه ګولې الله ته موص کوي دی نه ګولو دا ذکر کړئ او اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل واذ او چې کلام موږ هغه استا واداد بني اسرایلونه په دې خبر الله حال د بني اسرایل ذکر کیو موږ ته ورای ګوري چې تاسو ګډا کاتي را نشي لا تعبودونا الا الله عبادت بنکوي بغیر د الله نه بلچا سربا یوازې الله لخته کويو نظر نياز منختی دا الله په نوم به ور کوي غیر چا پیرواده الله درتاویږي د بل در نه بغیر چا پیر نه داویږي لورو ځامن چې غواړل لا نه بغواړي سيحت چې غواړل دا لا نه بغواړي وا بلوالدين احسان او کبه باد مور پلار سره احسان دا مور پلار سره احسان تاسو کیس مرو یو تر کی ایزا مور پلار ته ایزا نه ورکول مور پلار لر نه خپه کول دوهم دا د یي خدمت مالکولو استاوڅ کیږي ناری سره مالی معاونت کوا درم بدنی خدمت من د ترلا و ده وخه و کوا چا پی کوا د مور پلار هغه خپې قدمونه داخ کولوا دا یو ډیر لوی نیامت دی و احسانا او کله د مور پلار سره احسانو یو صحابې را نبی دی سلام ته وی ا د رسولا او چا سره احسان وکم نبی اسلام ته امه کا د مور سره وی بیا امه کا وی بیا امه کا د مور سره ثم با کا ثم القربا کا په هر پلا سره احسان کوا ذکر مور ډیر زیات کړه نو بردشکي به او पारा مور مرده خدمت د بچو بغیر د تمنه بغیر د غرض نه بغیر د لالچ نه دای دا نه یو چې ما راضی به ورګه دیو مال بیا د دې بدل را کیخه اغه مور پلاره اگر بشیره پارا خوشالی گی بلکہ اگر مور پلا که کہ دا ماشوما سے خبر ز دکی کہ نہ ستا تا پتا کیو دا مور پلا کہ خبر نڈی می نو دا ما بکی دا دا دا دا داوی دا ما لور داوی تو نہ می نیو سرا ا دا مور پلا ماشوم دا قدم غستو شی قدم واخی امور پلا رو دا نری ولادی چغو پاپ ولو پل والا پل د بختور ش سبب ول والا تو نہ می نیو سره او پرگی تمنا ارزوئی زما د بچیبا لالوي کي زما د بچیبا وادي زما د بچیبا کوي دني زما بن ګوري هغه بچي دي حته ورسي دو بیا مو ته دې په کی چاروستي ړیا ته نه پويږي بس ها بلار دي ته پسند نه پويږي دې پرونی بچي را لوي شو پلار بلار دي ته پسند نه پويږي دا ډېر غلط زولم چا چاچ د مور زار دی مور پلار ول اخرې کړي دي توله ور بروالي ګرځي دي لیا اچھا مور پلار بے ولا کله وے فند وله کله وے لاسونه ولا کله وے چا پی ورتا کوے پسر ولا زور کوے خدمتې کوے طول مربه خوشاله و بالوالدین احسان کوے د مور بلاستره احسان ها کله کله ب مود لا طاله سخت خبرې مو کی تاخذې د ب کنزلو کی تا بچو د ب کنزلو کی مور له جوابونه کی تاله بدر دی وای مور له جوابونه کی که سبارې دا مورنی بیا به یاړی بیا پ شو بوړی جزې کنزلم رټلم او زماه کنزلم سوکنی شتهتی رمان کې پهړونبیې رمځان زمونږ وال داې له پات شو وه دا ی نه مخکې رمزانانونوې به ترتیبو اکثر د اخې عشاره کې زمونږه روه حافظ قااریان سایبان خوشا کې ختمونه کوي او د ه شوک دا چې تاسو به خاامخه دوته راځې سر ملګې نو مون بکاله <سؤال> کله لله لري نه نا وخت راغو کله دولس بجه کله یو بجه بابا څنګه ورکو لوکو یخجميبو نو ما والدوا کونټه بو سر الله ته پکټ کې بناستو یو بجه دولس نیو بجه ما بو ته السلام علیکم مور اسلام میزان سر سنباله راستا راتلو تیم دي و تعالی وی خناسته و نیمه ګنٹه به خبر یو کیو کیو کی کله رمضان کې خپکان مرغه ګورو خدا الله ر کار د پالطلیما او دغه دوه خپشوا لجياب و سلام بنا اوس په سباويخه په وا بیا مرزا کوله په طریقې طریقې سره په 10 شېو رمضان کې بزبار ایک بجې را لمه او چې ور کې بهته د ما سوګو نه مې هغه بوډه نشته چې اسما ته سو خبري وکړي دا فړ ته بیا رست ورمن وشه و بالوالدین احسانا او کوي د مور پلار سره احسانه و دل چا میند جام دی انتيخي علي استاد کي كن ظلم دل کي کہ وخيمو کشړيمو کار ساتو بیا به پس جاړي وري و دل قربا حديث پاک کرا دينا چې مر طرطا په خوشاله سره تاو کتو ورتا یو حج او د یو عمره قبول شي ثواب ملو شو مر لدون ال وی نیامت دی چې چاني نو اب خورت ابو ګوري امرکه دمو بای کیمت دې واره دا مأم دي بچونه تاسو وکم په لار مې غوړ سر په طال کې مې خوش قسمت اری مورښتاس په طال کې خدمت وکړې چې چاني چا خدمت به شان دیږي هغه شان برچا دوه غانې والی و بالوالدین یصانا او کوي د مور پلار سره ای احسان او مور پلار ارداس الوینه یامت دی چې دا کنه خور واغون دی کدی په دنیا ګوري دا بیا نه نبیانی ملوی خزم ملوی گی او دمور گنتا که پلار دیگه بلا مور دا لراولی خواقشان خونی گنا وبلوالدین یسانا کوی دمور پلار سر یسانا وزیل قربار اشتداران سر ولیتاما اتمنان سر مزگنان سر وقولو لناس حسنا وقولوا لناس حسنا ويا خلقто حسنا ده حسنا يومانا لا اله الا الله وقولوا لناس خلق بعد أوو ويا خلق بعد وقولوا واي لناس خلق بعد حسنا دخارسنا يومانا ويا خلق remembers دراغم واي دا هو